Nazisterne de blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsleøre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. The enemy tanks have stopped. Why? Why well, waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Ja, det vi hørte var lydsporet fra traileren til Dunkirk, en film af instruktøren Christopher Nolan, som gik i de danske biografer i 2017. Og vi hører her til sidst, at de britiske soldater på stranden ved Dunkirk blev udsat for kraftig il fra det tyske jagerfly med så smidt BF-100. 9. Spillefilmen beskriver Britternes masseevakuering af de cirka 338.000 primært britiske soldater i det der hedder British Expeditionary Forces (BEF) eller BF i slutningen af maj og begyndelsen af juni 1940. I 2008 udkom på forlaget Borgen den seneste bog om denne operation Dynamo og hvad der gik forud for at Britterne måtte forlade. Den er skrevet af den britiske forfatter og journalist Hugh Seberg Montefiore og har titlen «Dunkirk – Kamp til sidste mand». Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Ole Sten Hansen. Velkommen igen til programmet. Du er jo selv forfatter, bl.a. til bogen «Bombemål Berlin», som vi indledte hele Hitlers æsløjer-serien med. Og du har også været kæst i programmet vedrørende din bog om Østprøjsens undergang». Du har oversat Hugh Seaberg Montefjordes bog om Dunkirk, og du kender til dagens emne. Situationen på Vestfronten efter krigsudbruddet i september 1939, ja, den bliver betegnet som The Phony War, fordi der skete ikke ret meget, selvom der var 400.000 britiske soldater bag det, der hed Mashie-Nordlinjen. Allerførst, hvad er situationen øh, i efter krigsudbrud og frem til, at kamphandlingerne for alvor begynder hen på foråret 1940, Uge Sten Hansen? Den er, at øh, der ikke rigtig sker noget, som du selv siger. Polen bliver hurtigt nedkæmpet i 1939 af, af de tyske styrker, men umiddelbart har tyskerne ikke kræfter til at angribe andre steder. De vælger så i april at sikre sig nordpå ved at europere Danmark og Norge, og det er især leverancer til Norge, og det er for os, altså leverancer af svensk mal, øh, som kommer gennem Norge til dels. Og så er det for at, at have en kyst ud til Atlanterhavet til en kommende søkrig med briterne Og så før eller siden, så må kampene komme i gang øh, mellem øh, mænd, englænder og tyskere på vestfronten. Men øh, franskmændene var jo ikke umiddelbart indstillet på at angribe. De havde forskanse sig, bag Machinoliljen, dette kæmpestore øh, forsvarsværk, som man kan beskrive som en uigennemtrængelig fæstnings- og skyttegravslinje, bygget efter Første Verdenskrig, hvor man bare ikke ville have tyskerne i landet engang til. Og så englænderne, som er rigtig dårligt forberedt på at føre krig i det hele taget. Øh, for eksempel øh, var en del af panserværnskanonerne, øh, som kom med over med, med BEF i, i starten, øh, der var besætningerne nødt til at sætte sig ned og læse instruktionsbøgerne for at finde ud af, hvordan de skulle affyres. Men når man kigger på, på styrkeforholdet sådan umiddelbart, så, så har vi 144 allierede divisioner, og divisioner er sådan runde tal, 10.000 mand, øh, given tak, øh, over for 141 tyske divisioner, øh, der er 3,3 millioner mand, allierede, soldater over for 3,35 tyske soldater. Det vil sige igen, nogenlunde lige fordelt. Tyskerne har lidt flere fly. De har 5600 fly. De allierede har 3000. Så har britterne meget dårlige britiske, meget dårligt bombefly. Det vender vi tilbage til senere hen. Men de allierede har til gengæld 14.000 kanoner, hvor mod tyskerne har 7.300. Og, og også i når det kommer til kampvogne, jamen så har de allieret 3300 kampe over for 2400 tyske. Jamen det her, det er jo sådan, øh, altså, og når man tænker på, at den angrebende part skal jo altid have lidt flere øh, styrker end, end forsvaren. Det her, det, det er jo ikke nogen dårligt at, så, at stå over for tyskerne med. Nej, det er det ikke. Og, og de er endda øh, overraskende gode, fordi øh, en hel del af de tyske divisioner, de var nyopstillet med dårlig træning. En hel del af de tyske kampvogne, det var den, der 1, og så 2, øh, som havde tynd pansering. Den ene var kun udstyret med maskingevær, den anden kun med et maskingevær, en 20 mm kanon. Så det er ikke sådan, at tyskerne havde langt bedre grej i den forstand. Oddsende, øh, må man sige, var, at de allierede skulle kunne stoppe dem. Og englænderne, engelske officerer, englænderne var jo lillebror i det her spil, fransk, fransk, den franske her var den store. Englænderne, engelske officerer var opdraget til at egentlig regne med, at den franske her var verdens største, stærkeste og uovervindelige. Sagen er jo også, at øh, det er jo ikke fordi, at man jo sådan så er, er helt blanke på, hvad tyskerne har planer, fordi øh, man har øh, spioner, øh, blandt andet er der en, en, en, en Hans Oster, som er en, en, en, en hollandspion i Berlin, som jo sådan set, fylder hollænderne med, med, med tyskernes angrebsplaner. På et tidspunkt eller der en, en flymaskine, der skvatter ned over Belgien med, ja. med Tysklands øh, angrebsplaner. Det er to officerer, der ikke rigtig kan finde vej. Ja. En skal til Køllen, og så ender de pludselig der. Så, så, så, så man ved jo godt, hvad der skal, hvad, de, hvad de har gang i i Ja, og man, man tvivlede sig til gengæld. Det der fund af de tyske angrebsplaner i det fly, der har i i Belgien, som følger navigationsfejl og måske betjæningsfejl, øh, var man i første omgang stærkt skeptisk overfor, fordi at byttet var næsten for godt til at kunne være sandt. Men belgerne lavede nogle undersøgelser blandt andet med at fingere, at de her tyskere fik lov til at sidde for sig selv, sammen med nogle andre tyskere, der kom på besøg, og det kunne de jo godt forbi Belgien og med i krigen. Øh, hvor man så fik afsløbet, det her det er fuldstændig ægte. Altså, deres forsøg på at brænde planerne øh, mislykkes igen og igen, så den er god nok. Vi ved godt, hvad, hvad tyskerne vil. Og hvad vil de så klare? Hvad, klar? hvad, hvad, hvad, hvad vil de egentlig? Tyskerne de ville spille deres kort rigtig godt. Når de nu ikke havde flere og bedre, skal vi sige, mere og bedre udstyr, jamen så måtte de spille på og splitte de allierede styrker. Og de allierede englænder og franskmænd. De ville udkæmpe en krig i Belgien. Frankrig var rigtig interesseret i at udkæmpe en krig i Belgien, hvis det kom til stykket, for de havde jo lige 22 år forinden i Første verdenskrig udkæmpet en krig, som havde ødelagt store områder i Nordfrankrig. Så Frankrig var interesseret i at rykke op i Belgien, fordi man regnede med, at tyskerne kom gennem det nordøstlige Belgien. Og, og englænderne skulle så følge med. Altså, de stod jo under fransk kommando i. i men det er belgierne ja. ikke interesseret i, fordi belgierne er jo var officielt neutrale sammen med Hollanderne, ja. og det vil sige, at de britiske tropper, de, de står i lige syd for den belgiske grænse sammen med nogle franske tropper. Ja. Og, der, og der, jo... der blev de indtil, at, Christ, at, at, at, at tyskerne angreb Belgien. Ja, og øh, franskmænd og englænder, de ville jo sådan tage, vældig gerne have lov til at, at etablere deres stillinger i Belgien, så de var bedre forberedt, men det vil belgierne ikke have. Her der er vi jo i en situation, en, en tidspunkt i verdenshistorien, hvor små lande som Belgien, Danmark og andre, at de lever i konstant frygt for den store nabo, fordi man ikke har noget, der svarer til NATO, hvor at, at man kan gå ind på forhånd og sige, at vi markerer lige, vi er her altså, og hjælper jer. Så man kan sige, at det er Belgierne og nogen erfaring fra 1940, som gør, at de er indtil videre meget varme tilhængere af NATO? Det er jeg helt sikker på. Imagine me in the marginal line, sitting on the mine in the marginal line. Now it's turned out nice again. The army life is fine. French girls make a fuss of me. I'm not French as you can see, but I know what they mean when they say "wee oui, oui. the wee." Bicycle... <laughs> Ja, her er det den britiske entertainer George Formby, som med sin ukulele og sang holder humøret højt oppe hos de britiske tropper ved machinol hvor livet i trøjen er godt, kan man forstå, og hvor man også har fået kontakt til de franske kvinder. Og det var der også ganske mange soldater, der lod sig friste af, sådan at de florerede i feltbordellerne, der skød op langs hele frontlinjen i den her periode, og gjorde dele af styrken ukampdygtig, i hvert fald indtil der blev sat skik på det med påbud om, om enten at holde sig væk fra bordellerne, eller i det mindste beskytte sig med præservativer, det vi i dag kalder for kondomer. Og det var jo rent faktisk et problem, og det er jo også noget, som øh, han også beskriver i bogen. Ja, det gør han, og... Øh der, der synes jeg lige, vi bør nævne, at Montgomery, Danmarks senere befrier, han øh, udsendte en ordre om, at øh, horizontal øh, underholdning, øh, det skulle netop foregå med kondom. Øh, og, og det var faktisk stor forarvelse. Øh, den engelske herledelse for langt, han trak det tilbage, men der var han jo en praktisk mand, ligesom han senere sendte tandlærer med herren efter Normandiet, fordi soldater kan ikke kæmpe med tandpigen. 10. maj 1940, der øh, går fald gælp, operationen i gang. Og faldt hjælp. det er jo så Operation Gul, det man kalder for Tyrefægterens kappe. Og det handler kort fortalt om, at tyskerne invaderer Holland, Belgien og Luxembourg, og så fingerer de, at offensiven sker via benelux -landene. Og de allierede, de nager sådan til at tro, at de har læst situationen rigtigt, så de rykker jo så ind, som vi talte om før, ind i det sydlige Belgien og i det sydvestlige Holland. Men, men de går i en fælde, Ole Hansen? Det gør de, fordi det store tyske angreb, det kommer gennem ardennerne. Og det vil sige, det kommer lige midt mellem det forventede angreb i det nordlige Belgien og machinol i nordende ind mod den tyske grænse. Der ligger de skovklædte ardenner, og dem havde den franske herledelse sådan, skal vi sige, betragtet som Uegnet til større operationer. Og det er der, tyskerne sætter deres stærkeste styrker ind for at komme ind og splitte øh, de allierede styrker i nord og så dem, der står længere sydpå ved og billedet med tyrefægterens kappe, det kender vi, det er sådan en rød, han står og så ja. en tyr, og det vil sige, det er tyskerne, der er tyren i virkeligheden. Nå, Æ, der det, er tyskerne, der er tyrefægteren. Ja, ja. og, og, og, og, og tyren er naturligvis de allierede styrker. Ja, som rykker lige op efter, efter det røde kappe, og så sker der noget vigtigt og farligt bag dem, og det opdager de ikke. Og det er jo også, det er også nogle, skal vi sige, man, man skal ikke underkende sådan en afledningsmanøvre, som, som det er rent ingenting, fordi de folk, der har været involveret, der var det dramatiske og, og, og seriøse opgaver. For eksempel at erobre det her store belgiske fort, hvor at tyskerne landede på øh, det her anlægget med græsvold og bunkers øh, med angrebsvejeplaner. Og, og erobrede det på dramatisk vis, kan man sige. Ja, det, er for nogle, det er jo nogle spektakulære operationer, og det foregår jo også op ved Rotterdam, hvor de besætter broerne og andre steder. Ja. Altså, det, det, det er jo, jo styrker, øh, som jo er blevet... Uanset om man ikke har særlig meget sympati for, for nazisterne og nazi-Tyskland, så, så er det svært ikke at, at beundre af den skal man sige, dristighed og den, hvad skal man sige, den, selve de operationer, altså deres praksis, ja. at de, de har udført det. Altså det det jo har jo været ret spektakulært. De det er spektakulære det har, operationer. Ja. Og, øh, ikke for at tage tingene på forskud her, men når tyskerne klarer sig her, så er det jo, fordi de simpelthen spiller bedre. De de, de dygtigere til den her krigsførelse, som man kan gennemføre i 1940. Og, de, og det handler jo også om, at for, for tyskerne at få besat nogle af de her vigtige overgangssteder ved floderne, fordi både Holland og Belgien er jo land med kanaler og det er Nordfrankrig, ja. så det vil sige, det handler om, at man skal have nogle broer, hvor man kan få sine kampvogne over og sit infanteri hurtigt, fordi ja. hurtighed er ligesom det der alfa og omega, hvis du kan rykke hurtigt frem, Øh, jamen så, så er du fast, og så er du et net mål, og, og det, det handler om, det er det der overrumpelende element øh, konstanter hele tiden. Ja, og øh, bogen beskriver rigtig fint, den er fuld af detaljer, øh, helt ned på gruppeniveau med, hvad den ene gør, hvad den anden gør, og, og der får man den her rigtig fine fornemmelse af, hvordan det er et kapløb om kanaler, floder og overgangssteder, fordi englænderne og franskmændene rykker jo først ind i Belgien, for sent kan man sige, først når krigen er startet. Så det bliver et kapløb om for eksempel at komme frem til en bestemt sluse, øh, som man skal have fat i. Og der er det timer, der er afgørende nogle gange. Og det er de enkelte små grupper af soldaters dristighed, øh, kampvilje, som afgør, om det bliver den ene eller den anden, der får slusen. Og man kan sige, der er jo heller ikke en helt stor vilje, i, i hvert fald i starten til at springe de her broer og infrastru ødelægge infrastruktur, da de allierede ligesom finder ud af, at øh, jamen, vi bliver presset tilbage, overmagtene simpelthen for stor. Så nu gælder det om at sætte måske områder under vand eller andre ting. Altså, det har man ikke så stor lyst til. Og Nej. det spiller tyskerne selvfølgelig også på, for de ja. skal bare fremad. Der er jo en belgisk bro, som, som beskrives i, i, i bogen, hvor at, de går og diskuterer, om den skal springes i luften, fordi øh, jamen, der er kun tre tysker på den, er det så nok? at de er slet ikke klar over, at faktisk er hele landet ved at bryde sammen. Altså det vil det være i løbet af få dage. Så det er bare med at få den spræng, hvis de vil stoppe tyskerne. Men det går slet op for dem. Og så er der så også, at man møder nogle, nogle, nogle ret håndfaste britter, som må træffe nogle øh, helt vilde beslutninger, fordi der er civile, der flygter over de her bor. Ja. Og nu er det sådan set bare med at springe i luften, og så ryger... Ja kvinder, børn, ældre, civile oppe i luften, og de må bare gøre det. Ja. Og det, det må jo den beslutning, at træffe sådan en beslutning. Ja. Det, det er jo, altså, man er, når man læser det, så, så siger man, hold, hold op, altså, ja. tænker, man må altså en ting er at skyde ja. øh, og, og slå soldater ihjel og sådan noget, og være i krig i det hele ja. taget, men også at træffe den beslutning, og det, det måtte britiske soldater øh, i, i de her dage. Ja, og det er jo så også her i forbindelse med de bruger, at, at englænderne gør så den erfaring af deres dels har problemer med at ramme dem, dels har problemer med at overleve i det hele taget. En af, en, en af dem, som man må, måske også må, må give ansvaret, det er så den, den øverst kommanderende for, for, for de franske styrker i hvert fald på denne del af fronten, nemlig general Gamland, ja. øh, som jo er den, der er ligesom situationen ved at, at koncentrere tropperne de forkerte steder. Og det er jo fordi den her offensiv gennemarktdænderne, som Guderians pansertropper jo gennemfører, øh, fordi de er hurtige, og de er dristige, og de er dygtige. Ja. Øh, og der har han jo så placeret nogle, øh, nogle hvad skal man sige, knap så kampvante tropper. Det er jo nogle, måske de dårligste. Øh, og de, de er så op mod en formidabel modstand, og der bryder forsvaret simpelthen sammen. Ja, franskmændene har 16 divisioner på det her frontafsnit, hvor tyskerne har koncentreret 45, tror jeg er. Det er en, det er en veldig overmagt af, af, af materiel og mænd på det der centrale af den afsnit. Og de har så også herredømmet i luften, og det er helt centralt. Fordi når man rykker så hurtigt frem, den tyske her var jo egentlig ikke, den, den var jo den dårligst motoriserede af den engelske, franske og tyske. Altså det var hestevogne og, og fødderne det der her, en rykkede frem på. Så når pantertropperne kørte hurtigt frem, så kører de i virkeligheden med risiko for at løbe fra deres egen forsyninger. Og artilleriet kunne ikke nødvendigvis følge med. Men der havde tyskerne så luftstraffet, der fungerede som et... et, et Fremskudt artilleri. Fremskudt artilleri, og meget chokerende. Øh, fordi øh, der var så, så mange tyske fly, og øh, de kom jo hyldende ned i stedet deres Stugas øh, med, med sirener og, og bomber, der kom væltet ned fra himlen. Og de var påmonteret for at skabe den der synes, øh, stemning af, nu kommer... Øh, nu falder Jerikus murer. Ja. Øh, det er jo Jerikus trompeter, kaldt man dem. og Mars marcherer vi ind i Frankrig, og de tyske soldater i den såkaldte Frankrigslid. Og den påstand må man jo sige, at de har noget at have i. Øh, når vi når hen til omkring den 14. 15. maj, jamen, der løber franskmændene ved Sedan, en øh, grænseby. Øh, og, og, og det er lige sådan et blevet billede på, at øh, den franske herre er i fuldstændig opløsning. Øh, tyskerne gennembryder stillingerne. Det efterfølgende blev tolket som en pinlig form for fransk defetisme, at de smider simpelthen deres våben og stikker af. Øh, og, og det er så den, den franske 9. armé, og øh, konsekvensen er den er, at den allierede front sammen. Hvad, hvad der sker? Det er jo den her voldsomme overmagt fra tysk side. Altså, de har mange flere soldater. Øh, de har deres kampvogne samlet, og så har de luftwaffe. Og den med kampvognene er meget, meget vigtig, fordi det er jo. Dem, der er i spidsen på det her, tyske angreb, det er panserstyrker. Og i, de, i den franske her, til dels også i den engelske, der opfatter man kampvognen som en, et infanteristøttevåben. I den forstand, at man har spredt kampvognene ud på de forskellige divisioner, hvor de skal støtte infanteriet, faktisk som de gjorde i 1. verdenskrig. Hvor man skulle have nogle kanoner og maskingeværer frem mod de fjendtlige skyttegrave, uden at de sådan udenbart kunne sættes ud af spætet. Og der har tyskerne koncentreret deres kampvogne øh, i panserenhed og brugt dem på en moderne måde, nemlig som en, en spydspids, der bryder igennem. Og øh, der er det jo også de små ting, der samtidig gør en stor forskel. Øh, franskmændene har optanket deres kampvogne fra øh, tankvogne. Så når sådan en spredt ud i landskabet, var ved at løbe tør for benzin, så skulle de alle sammen køre ned og holde i kø ved tankvognen og sig og op. Tyskerne øh, tankede deres med Dunke, som blev kørt frem på lastbiler, og så kunne soldater løbe ud til, til de forskellige kampvogne, og så tankte dem alle sammen på en gang. Og det gør så igen en, en stor forskel, når det her, det handler om tempo. Det er rigtigt, at defightismen, det den var udbredt i den franske her, men det hører med i billedet, at tyskerne mistede 27.000 mand, dræbt under det her felt over 111.000 såret, så der blev altså kæmpet også er franskmann. Men i det store hele så blev franskmændene fuldstændig chokeret og løb over ende både psykisk og fysisk af det her gennembrud igennem Ardennerne. Um den rückzug aufzuhalten, hat der Gegner seine Panzerkräfte bei dinar zusammengezogen und bereitet einen Gegenstoß vor. Aber schnell haben sich die deutschen Panzerdivisionen gesammelt und packen zu, ehe der Feind noch zur vollen Entfaltung kommt. Hinter dinar stießen unsere Panzerkampfwagen zum ersten Mal mit den schweren französischen Tanks zusammen. Hier zeigten auch unsere Stukas, dass sie selbst kleinste Punktziele hargenau zu treffen wissen. Das blieb von den französischen Panzern übrig. Ein Feld voller Trümmer. Diese tanks wurden von den französischen für unverwundbar gehalten. Man kannter allerdings nicht die Durchschlagskraft der deutschen Waffen und den Geist unserer Panzerschützen. Er det en tyske urevy som jo stolt fremviser resultatet af, af en tyske Blitzkrieg her hvor hvor det ellers det tyske det franske panservåben ligger i ruiner og bliver fremvist som en trofæ for hvordan at Stukas og og i øh, hvad skal man sige, 19. panserkorps der bare vælter derudad over, over stabberne, øh, at de ligger som, som, som en trofæer, kan man sige, i, i virkeligheden. Men franskmændene havde jo ellers en ret god, kraftig kampvogn. Altså, det var jo ikke dårligt materielt, øh, og det går galt gang på gang. Du har været på det der med brændstofsituation der er noget logistik, der simpelthen er for tåbeligt øh, i den situation, de er i, og det, har, det er et problem, som tyskerne har løst, løst meget bedre, men det er også en grundlæggende dårlig og det er også det ligesom, gennemgående hele ja. bogen. Dårlig kommunikation, der er, ja. ser i, i, i, i, i den franske her. Og det findes på mange planer. Altså, hvis du går ned i kampvognen igen, så øh, er der faktisk flere mænd i en tysk kampvogn, end der i en fransk. Den franske kampvognskommandør skulle også lave kanonen. Øh, det fratager ham jo en del af overblikket, fordi han skal bruge tid på det der. Øh, kommunikationen de, frans, de tyske kampvogne imellem var bedre, Øhm, tyskerne lagde deres træning lige så meget vægt på at kommunikere kampevognene imellem, som de gjorde på at skyde rigtigt. Og øhm, tyskerne anvendte også det, man i dag vil kalde fax eller forward air controllers, altså folk, der rykker frem med herren på jorden og øh, udpeger målene for flyene og kommunikerer med dem med radio. Fordi det er svært for folk på jorden, uden kendskab til, hvordan verden ser ud fra luften, hvis man siger, at det er det deroppe skoven, så kan piloten se 10 skove. Man skal finde nogle træk i landskabet, så man kan beskrive målets position fra. Og, og den slags der kommunikation øh, på det lave niveau, gør selvfølgelig en forskel. På det højere niveau, så gør det en forskel, at øh, den engelske øverstbefalende Gort, vidste man ikke altid, hvor var. Han flyttede sit hovedkvarter tvunget af omstændighederne, øh, og han var rundt til sine forskellige korpschefer, og det var ikke altid, man kunne få fat i ham. Og øh, den generelle kommunikation mellem mænd og englænder var ikke ret god. Og det handler også meget om politik i virkeligheden, fordi franskmændene ville bestemme, og det var det, ja. der havde overblikket. Ja. Og, men, det, men det vender vi jo så også tilbage til Siner. Hvad, hvad egentlig guderer øh, Jens strategi, efter han nu har brudt øh, igennem de, de franske styrker? Hvad, hvad, ved han, hvad han, hvor han skal hen? Han skal ud til kanalen, sådan så at øh, den engelske her, altså den engelske øh, ekspeditionskorps i Belgien, og de franske styrker, der var med, øh, de øh, bliver afskåret. Fordi det her, det handler jo meget om forsyninger. Det er store grupper af mænd og, øh, og materiel, og de skal forsynes med benzin, mad og ammunition og alt muligt andet. Så når de bliver afskåret i den, det nordlige Frankrig og Belgien, øh, så går der ikke ret lang tid, så er de færdige. Og det er for at få afskåret dem, at de vil frem til kanalen. Ja, vi hører det her, den tyske panzerlider, og det er general Heinz Guderians øh, tyske Og Blandt dem i øvrigt også Ervin Rommel, er blandt, han kommenderer en lidt mindre enhed. Øh, og den bryder så igennem til Atlanta Havskøsten og Fremden den 20. maj. Og der er situationen, så man har opdelt de allierede i to, i to stykker. Altså man har en, en britisk-fransk styrke skal man sige, nord for det område, man har, altså den kile, man har smidt ind, og så en styrke syd for. Det vil sige, at man har opdelt fjenden i to forskellige her, der ikke kan kommunikere med hinanden, kun via havet i virkeligheden. Men så sker der pludselig noget, fordi så dikterer den øverste tyske ledelse jo undervejs et stop den 24. maj, og det er formentlig afgørende for, at, tyskerne, at britterne formår at evakuere styrkerne sidenhen. Hvad er det, der sker, Ole Stine Hansen? Hitler og dele af den øverste tyske ledelse de bliver bange for, at øh, de her panserspidser længst frem, at de kan blive afskåret. Det er ikke en, en urimelig frygt, øh, fordi de var rykket så hurtigt frem, at de må have været fremme foran og væk fra store dele af deres forsyninger. Der er jo en parallel i 1945, hvor at den røde her støder frem mod Berlin i januar, de kunne, de nåede frem til, de startede 1. januar i slutningen af januar, så stod de ved 68 km fra Berlin, og de kunne i virkeligheden være fortsat. Men der var den røde her nervøs for alle de tyskere, der var i Pommern, nord for den her tynde kile, og det ryddede de op og brugte nogle måneder på, inden de angreb Berlin. Og jeg synes ikke, det er unaturligt, at der har været dele af den tyske ledelse, som har været bange for, at det her tyske panserfremstød skulle blive afskåret, hvis franskmænd og englænder Norfa og sydfra lavede et koordineret modangreb, som havde afskåret. Sonnen, ich wollte zur Volga kommen an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt, üblicherweise denken Sie den Namen von Stalin in Silber, aber denken Sie nur nicht, dass ich Du hört til Hitlers Äselöhr på Radio 247, ein Programm om um om anderen Weltkrieg mit Jan Korva. Und wissen Sie, wir sind bescheid. Wir haben ihn nämlich Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt gar keine Rolle. Es kommt kein Schiff der die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. Ja. Og i dag der taler vi med forfatter og oversætter Ole Sten Hansen om bogen Dunkirk, Kamp til sidste mand, udgivet af forladet Borgen, og den er skrevet af den engelske journalist, Gilles Sebach montefiore Og øhm, Ole Sten Hansen, hvordan reagerer britterne nu på, at franskmændene nu reelt er slået ud af kampen, og, og at den allierede her sad midt over, og de opdager jo pludselig til deres krog, at franskmændene ikke har nogen reserver at ind til at løse den her opgave? Altså... Man foretager nogle justeringer i, i Øste her herledelse. Gamelang han bliver ryget ud, og, og så er det Végon, der tager over. Øh, det er jo et meget interessant, og alle franskmændene, de har sådan nogle øh, tysk, tyske navne, som <laughs> Hundesikker og Altmaier og sådan noget. Øh, Det er lidt pudsigt, de kommer sikkert fra Alsace-området, tænker ja. jeg. Men, men øh, det, det, det går faktisk godt for, for, for britterne nu, at øh, de skal til at gøre noget. Ja. De beslutter sig ret hurtigt til, at herren skal evakueres. Og den skal evakueres fra Dunkirk. Og der, der bliver foretaget et enkelt modangreb ved Arras, som man kan sige er sådan et mere omfattende forsøg på at se, om man kan, kan knække tyskerne eller afskære dem. Men, men og det er den, den 21. maj, det finder sted. Ja, og det mislykkes. Og det er den 23. at beslutningen om evakuering træffes. Så man kan sige, at der panserslaget ved Arras, eller slaget ved Arras, det, det er... Skal vi sidste chance. Og så skal, skal her øh, evakueres fra Dunkirk. Og der er det jo, at øh, meget af erindringen, og ikke mindst den nye film, øh, den store fortælling om Dunkirk i England, handler meget om selve evakueringen. Og det, som Bogen's hovedsigte er, det er at beskrive, at den evakuering kom ikke af sig selv. Nej. Øh, det er ikke kun fordi Hitler holdt. Øh, de her styrker tilbage i døgn, og senere var der en anden forsinkelse. Øh, også fordi man ville se, om lufttrafik ikke kunne forhindre den evakuering. Det ville gøre gerne have og demonstrere, at den kunne. Men det korte og lange er, at øh, der blev kæmpet, og en del af den engelske her blev sat til at holde en korridor åben gennem dele af Frankrig, gennem dele af Belgien, øh, holdt tyskerne væk. Og, øh, og det er jo en, en, en, en så... Det er, jo, det er det, man ser om enkeltmandspræstationer. Altså, ja. Vi taler om folk, der går, der går i, i kamp med, med fremrykkende tyskere med en brintgun øh, ved hoften. Og, ja. øh, og, altså lidt som en, en Rambo-agtig øh, øh, ting. Øh, ja. og, og, og, og nogle af dem, nogle gange så overlever de. Øh, heroiske enkeltmandspræstationer. Fantastisk ledelse. Ja. Øh, der kan man også sige, altså, aristokratiske engelske officerer, som vi kender dem fra film. Det er de, de, de der, de simpelthen stiller sig op i spidsen for deres mænd og går i døden med dem i virkeligheden. Ja, ja. Og der er masser af, af, af eksempler på. I virkeligheden. Der, der er mange eksempler fra små byer her og der, hvor at de får at vide, at den her skal holdes. Og det er der titlen kommer fra til sidste mand. Fordi øh, evakueringen og det, og, var ikke lykkedes, hvis de ikke havde gjort det. Og det er i virkeligheden det, man skal læse bogen for, øh, ja. via mine. Altså det mene. De, og der er, der er mange eksempler, man kan, man kan stille op. Men den siger jo også noget om, at det der sker, øh, og det som måske heller ikke er en sådan sådan en sag, man taler så meget om, det er jo de skamysler, der stille og roligt begynder at komme imellem de allierede kræfter. Altså, dels er man lidt suge over, at Belgierne pl øh, pludselig opgiver øh, øh, med det hele, men, men, men franskmændene finder jo stort set ud af, at nu, nu er britterne på vej ud, nu efterlader I os øh, her, øh, og britterne kigger på franskmændene og siger, ja, hvis I ikke vil kæmpe for jeres eget land, hvorfor skulle vi så? Ja. Altså, den slags... Øh, skal man sige, mundhuggeri er der jo på allerøverste plan. Ja. I øvrigt er der en, en særlig situation, kan man sige. Der er, det er jo, på et tidspunkt så er der nogle... Så skyder man ned i Calais to franske officerer, som fordi man påstår, at de er spioner. Den ene overlever så godt nok, ved at spille død, men det er bare et eksempel på, at det, det går helt galt. Og så rykker tyskerne stille og roligt frem op mod... Der er jo sådan flere havnebyer. Det jo, vi taler meget om Dunkirk, men der er jo også Boulogne i og Calais. Ja. hvor man i Bologna der kan man evakuere 4.000 mand, i Calais, det ser man jo også i filmen, der bliver man nødt til at holde skansen, og det får også en betydning. Ja, fordi det er jo også en del af forsinkelsen af den tyske her, og her der snakker vi altså om timer og dage, så når Calais har ud, når Bologna holdt ud, så er det med til at skabe det frigrum oppe ved selve Dunkirk. Og det er det samme, hvis vi tager alle de små byer, øh, hvor der så bliver kæmpet øh, i, på siderne af den her korridor, at, øh, at i mange tilfælde, så er det et spørgsmål, 12 timer, kan man holde det der? Der er ikke ret mange englænder, der måske kommer levende ud af byen, men de har så skabt muligheden for at forsink tyskerne, øh, og dermed, at man kan evakuere øh, de mange. Og i Calais, der, der formår man faktisk kun at evakuere 400, der til sidst sådan meget heldigt bliver evakueret. Ellers så er det jo folk, der får smidt ting og sager i, i hovedet i luften. De blev udsat for artilleri. Det er et slagterhus af den anden verden. Altså, umenneskelige um, ledelser, øh, som, de, som de står øh, for. Og der er også også franskmænd der, skal vi hilse uh, at sige. Franskmændene er jo med over det hele. Det er jo en fortælling med det, med, det, med det engelske perspektiv. Det skal ja. vi jo holde for øje. Og så er der franske kilder, der er tyske kilder, der er belgiske kilder. Men det er en, en engelsk fortælling. Det er ja. en engelsk. Det er perspektivet er det britiske. Ja. Hans øh, onkel, eller hvem det nu var, et familiemedlem. Et fætter, tror jeg, ovenkøbet, det var. Ja. Øh, stod jo ved, ved stranden i vand til livet og læste Shakespeare's øh, samlede værker øh, for at få tiden til at gå ind, og blev at Det er virkelig engelsk overklasse, det her. Men den 27. og 28. maj, der er tyskerne så tæt på Dunkirk, at de kan se byen og... og øh... Og der er man jo allerede i, i fuld sving med, med evakueringen. Øhm, vi skal også tage med, at tyskerne jo, og især SS jo øh, undervejs begår nogle voldsomme krigsforbrydelser, både på, på britiske soldater, men også belgiske civile. Øhm, altså det er så, så naturligvis skulle man til at sige, SS, der er specielt øh, grimme, øh, totenkopf divisionen begår, øh, øh, nedskyder britiske soldater, ja. og øh, Leibstandardet Adolf Hitler, en anden division, ledet Sepp Dietrich, øh, begår også de her overgreb, plus at belgiske civile bliver meget ned. Ja, og de bliver også, øh, altså, de, der er også tale om statistisk behandling, altså engelske soldater, der får smidt på i hovedet, efter de har overgivet sig, og bliver skudt ned og ind i en lade, bliver smidt håndgranater ind til dem, og de belgiske civile, der bliver samlet og skudt lidt efter lidt mænd først, og så kan konerne ligge på, på jorden og så vende på, om, om de også skal blive det, og det bliver de så jo ikke altid. Men øh, man, kan over, man kan virkelig undre sig over det her, øh, og jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at se nogle forklaringsbud på, øh, hvor den sadisme kommer fra man kan sige, at Nogle af de her folk kommer jo fra, fra Polen, hvor de jo ligesom har frit slag, øh, kan man sige, at behandle øh, polakkerne og så. Og, og det, det, altså de har det, de, de, nogle af englænderne får den samme behandling. Især de situationer, hvor, hvor britterne har, øh, har ydet et modstand. Altså, ja. altså de henrettelser, der sker øh, af, af, af, af, den, af den belgiske civilbefolkning, det er et, en, en belgisk enhed, øh, som jo har ydet meget hård modstand. Det var de ellers ikke øh, gjorde det ikke alle steder i den belgiske her, men her gjorde de virkelig en indsats, og og det gik så ud over civilbefolkningen. Øhm, der er også en anden ting, vi, vi, vi skal tale om. Øhm, det er de her antitankrifler, som man hele tiden hører om, at når, når tyske panser ruller. Jamen så, så stiller man sig op med en, en antitankrifle. Der øh, det, det sker, det kommer ikke så meget ud af. Der er, der er et mangel på, på, på panservåben i virkeligheden. Det er et træk ved kampen i 1940, at det er meget lettere for kampvognen at rykke frem, end det var sidst i krigen. Og en af de allervigtigste årsager, det er, at man ikke har de her håndbågende effektive øh, panserværdensvåben, som Panzerfausen i, i Tyskland, bazookan øh, på den allierede side. Øh, så på den måde, der var der ikke så mange våben, der kunne bekæmpe panserstyrker. Øh, sidst i krigen, der kunne der være panzer, især Panzerfausen i Tyskland, som jo var primitivt et engangsvåben, men den fandtes i, i 10 vis spredt ud mellem seniorinstrenge og, og soldater, og det gjorde det altså selv vanskeligt vanskeligere at rykke frem med panser sidst i sidste krigen. Vi skal nu op og flyve med en tysk bombeskadrille og jægerbombeskadrille ja, over Dünkirchen, som Don Quixot hedder i på tysk i et selskab med tysk U-Revue. Achtung! Das Ziel im Raum von Dynkirchen ist erreicht. Alles ist Angriffsbereit. Die Bomben sausen in dichter Folge zur Erde nieder. Treffer sitzt neben Treffer. Das Geschwader hat sich wieder gesammelt. Ein neues Ziel wird angeflogen. Der Feind darf nicht zur Ruhe kommen. Ein Stuka-Geschwader braust heran. Ja, det er, ty det er tyske Stukhals angriber her ved Dunkirk. Øhm, hvordan organiseres øh, evakueringen, Ole Hansen? Det er, der organiseres især fra havnen i Dunkirk, øh, og især ved en lang måle, som også optræder i filmen, den kender vi godt derfra. Det er over to tredjedel af de evakuerede, som kommer ud over den måle der. Men der er, ikke, der er brug for mere udskib, eller andre udskibningssteder, og der bruger man simpelthen stranden. Hvor at man så har brug for små både, der kan sejle soldaterne ud til, til de større destroyere især som kan have 900 mænd med hver. Og der står englænderne pænt i lange rækker og venter på at blive evakueret. Et utroligt syn, den disciplin, der er der, og, og skal vi sige, den vilje til at få det til at skride. Og samtidig med, så skal de så finde sig i, at de bliver beskudt med, med, med, med jagerfly og bombefly, der smider ting og sager ned i hovedet. Ja, og det, det, det var jo... Gøring, han mente jo, at, at det her, den her lomme ved Dunkirk og skibene, at, at hans luftvarfe kunne klare det. De havde jo også lige klaret en hel del under kampen i Frankrig. Men det var ikke sidste gang at i krigen, at Göring lå for meget. Men det jeg synes det hører med, at øh, hvis vi taler tal, og vi skal ikke have for mange, men der var 861 skibe med alt i alt ved evakueringen fra Dunkirk. 243 af dem blev sænket. Så det er en fjerdedel. Ja, ja, ja måske endda lidt mere. Men, men, øh, men det er i hvert fald så mange, så, at man kan sige, at de tyske flyver og, og ubåde, men især flyverne, de har altså haft held med at sænke. En stor og, del af floden. Og det gik også ud over Royal Navy. Altså 38 destroyer sætter man ind, og man, man mister 6 beskade ja. 26. Der er også ubåde, der opererer her. Det skal ja. man huske på. Man har tysk flyoverlegenhed... Og så en anden ting, en lille detalje, det er de her måler, man, man anlægger, hvor man kører alle de her lastbiler ud på strandene, ja. og, så, og så skyder man dem i hjulene, og, og, og de har noget tungt mere ombord, så man kan synke ned, og så lægger man ellers nogle træplanker ud, og så har man måle, det. er den, ja. en, en, en, en primitiv måle, kan man sige. Det, det, det havde jeg ikke set før. Og så er der de her sejlruter, som jo ofte er meget lange, altså op til ja. 161 kilometer, hvor man skal jo unngå minefelter, sandbanker og tyskernes langtrækkende kanoner, fordi man skal huske på, at det er jo ikke mange kilometer, lomme, man har, okay. og, og, og det tyske artilleri skal jo helst ikke nå ind til strandene. Så hvis de gør det, jamen så er spillet sådan set slut. Ja. Og det, det oplever det. man jo senere hen også ja. noget sydpå. Jeg synes også lige, vi skal have nævnt, at noget af det, der gør Dunkirk til den her store fortælling i, i England, det er de små både, der kommer. Det er sådan en, en, en folkelig indsats, at der er brug for små både til at sejle dem ud fra strandene. Og, og det er historien om, om folket, der vil kæmpe, hmm. øh, skal vi sige, op i ned af Churchills taler. Det er jo ikke Churchill selv, der træffer den beslutning. Det er jo noget, som, som flåden allerede har besluttet ja. og, at det, det, og, og forberede. Og, ja, de har forberedt og de ved godt, hvor bådene er, og de, de rekvirerer dem. Og i nogle tilfælde, så er det så civile, der sejler ud med dem fordi man mangler mandskab til pludselig at kunne bemande så mange både. Og det er jo også franske skibe, der sejler. Øh, ja. Og nogle af dem, de sejler slet ikke til England. De, de sejler faktisk bare til L'Avres til øh, for at aflevere folk der. Så, altså det, så trafikken går flere steder. Ja. Øh, Franske tropper, de, de dækker jo i britternes tilbagetog. Det synes jeg også er en vigtig ting, det i fransk indsats. Det kan ja. godt være, at de stak af men det er faktisk dem, der også er med til at kæmpe for, at britterne kan trække sig tilbage. Og der kæmpes hårdt i klitterne i den stadig smalere lomme på Flanderns kyst, fordi vi er lige på grænsen til, til, til Belgien. Den franske plutokratklikke, de offrer fransk blod for de engelske lorders interesse. Det lyder det i hvert fald her i tysk propaganda. Panzerspähwagen erkunden den anderen Truppen weit voraus die Küste in Richtung Abdünkirchen. Immer enger schließt sich der Ring um diese letzte Bastion des Feindes an der flandrischen Küste. Französische Divisionen verteidigen, verbissen jeden Meter Land, um den Rückzug ihrer englischen Bundesgenossen zu decken. Die englandhörige französische Plutokratenklicke opfert das Blut des französischen Volkes für die Interessen der englischen Lords. Og franskmændene, som vi var inde på før, de, de er rasende, fordi de vil ikke bare holde fronten, mens de briterne bliver evakueret. De vil også evakueres. Og, øh, og de, i stigende grad, det ser vi jo også i filmen, de, de vil også med. Ja. Øhm, og, og, og i filmen får man det indtryk af, at de bliver sådan holdt tilbage. Øh, men hvad er det for et spil, der kører der? Øh... Altså englænderne vil jo helst evakuere englænder. Øh, de, har jo ikke, de har jo lige set franskmænd, som du siger, de vil ikke kæmpe. Så øh, selvom de er allierede, så er der jo det her, de her ændre modsætninger. Men de evakuerer også franskmænd, de evakuerer også mange. Øh, jeg kan ikke huske det præcist tal, men vi er altså... Det er 90.000. Ja, det, det, er, det er helt deroppe. Og cirka hver syvende engelske soldat bliver tilbage og ender ved at være krigsfang enten fordi vedkommende af såret ligger på et eller også fordi, man må bare sige, at de nåede det ikke. Nogen skulle blive at holde den aller sidste skanse. Men der er faktisk optakt til, til slagsmål på blandt soldaterne, altså franske og britiske soldater. Der er en, en, en berøm situation, hvor man mener, at det ville gå helt galt, hvis ikke det var, at der var kommet en, en stuga simpelthen angrebet. Ja. Så fik man ligesom fokus et, et, et, helt, et helt andet sted, og, øhm, og, og i det i de hele taget, så er der jo, det ser man jo også i film, nogle frygtelige scener ved strandene. Øh, soldater, der bliver sænket flere gange. De, måske med et skib, så bliver det sænket, så svømmer man over på det andet, så bliver det sænket, og, og, og, og, og helt den der... Så, så, så det er jo ikke sådan voldsomt overdrevet, det der foregår i, i film i virkeligheden. I, I hvert fald ikke, hvis man læser den her bog Nej, altså de der ting, de sker jo så meget, som det gør i film for enkelte personer. Øhm. Jeg synes, der er en enkelt ting, som lige skal nævnes, som gør evakueringen en lille smule, skal vi sige, omsonst. I hvert fald for de franske soldaters vedkommende, der kan man sige, at englænderne havde noget at have i, at de heller ville have englænder hjem. At mange af de her franske soldater, der blev af ja, de 90.000, de bliver sejlet tilbage til Frankrig nogle uger senere, til det vestlige Frankrig, hvor de så kan overgive sig til tyskerne. Øh, kun 3.000 af dem ender i de Gaulle frie franske styrker i England. Så der har været lavet uden stort indsats for at give tyskerne nogle flere krigsfanger. the waters with hundreds of men as That one amazing picture symbolizes the miracle of deliverance which in the words of the Prime Minister was achieved by valor, by perseverance, by perfect discipline, by skill and by unconquerable vitality. All the might of the German Air Force failed to stop them. We beat them back. We got our armies away and the enemy paid fourfold for our losses and now we're on our way home. The ships are gliding into a British port. Ja, det er britisk propaganda, der fortæller glædestrålen om, at britiske skibe er på vej ind til Dunkirk for at hente tropperne hjem. Og, og den 3. juni klokken 3.05, der bliver de sidste evakueret fra Dunkirk strande. Det er den franske destroyer Shikari, som tager sted, og så dropper man efterfølgende aktioner, simpelthen fordi det blev for farligt på grund af tysk artilleri, der nu kan nå strandene. I rettede ved Dunkirk har man kaldt det 338.226 allierede soldater, en hel del polakere var i i blandt dem. 140.000 britter, 90.000 franskmænd. Der var 50.000 franske soldater, der dækkede tilbage i toget, som vi hørte om før. 24.000 franske soldater røg efterfølgende i krigsfangenskab ved den lejlighed. Ved senere lejlighed er der endnu flere. 300 skibe gik tabt. Nu skal vi høre, hvordan evakueringen af ekspeditionsstyrken BF ved Dunkerque blev oplevet af den britiske propaganda. Out from the hell that is Dunkirk. Back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsore. They're hungry. For weeks they have been shelled and bombed from three sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Round these men there hangs an atmosphere of glory. They're still in formation. They're still grinning past the dust and oil on their faces. For what has been done in the past few days, the BEF is grateful to the Royal Navy or hanging a screen of fire around the Belgian beaches while the men were embarking. Here our cameras are off Dunkirk. Here the BEF is grateful too to the men of the merchant service, in the big transports and the tiny boats ploughing between the big ships and the shore. Ja, der er stadig grin og marchering i takt, trods olie i ansigtet og taknemmelighed til både Royal Navy for ildstøtten og handelslåden for at sejle soldaterne hjem fra Dunkirk. Det melder i hvert fald den britiske speaker her i filmrevyen fra juni 1940. Og inden der er andre britiske soldater evakueret fra andre steder fra Frankrig. Øhm, blandt andet så er der jo 190.000 BF-soldater BF øh, syd for, for, for Somme. Og, og de har jo også en historie, Ole Sten Hansen. Ja. De, de kæmper jo videre, og der er igen et, et, et, en situation, hvor nogen må ofres for, at andre kan trække sig tilbage. Og der evakuerer man videre helt ude fra det vestlige i Frankrig, St. nazaire Der har man jo en stor skibskatastrofe, som finder sted efter, efter Dunkirk. Det er Lang Lancastria, som er blevet indskrevet til at evakuere. Den har været brugt op ved... Norge først, hvor den har evakueret engelske soldater hjem fra et mislykket feltog der, og den bliver så sat til at sejle øh, folk hjem øh, fra, fra det vestlige Frankrig, og det ender med at være den største skibskatastrofe i, i engelsk historie. Øh, cirka 3.500 øh, omkommer med den lejlighed? Ja. Og det, det er også et kapitel, der er rystende at læse. Altså, ja. øh, altså, hvor folk bliver slået hjælp. Folk de kaster sig ud i håb om at ramme vandet, og så rammer de øh, skibet, der krænger over. og, og folk der, altså, det, der, Jeg tror også, at måske nogle af scenerne i, i filmen er inspireret derfra. Folk kan kigge ned gennem ko og ser, at folk øh, øh, drukner indvendigt fra. Og sådan, det, er, det er virkelig, virkelig hår, ja. hårdrejsende læsning. Men det lykkedes jo også at evakuere nogen øh, derfra. Ja, der, der, får man, der får man endnu flere folk hjem, altså. øh, så, så det, det er en, en forsættelse. Men øh, blandt andet fordi, at, at Lancasteria her bliver sænket, så er det ikke noget, der har figureret stærkt. Og der har været i, i, i de senere år øh, initiativer, både i Skotland og England og andre steder, for at få anerkendt øh, den her katastrofe som noget særligt. Ja. Og det er, det er en tragedie i den helt store tragedie. Det er simpelthen druknet i alle de andre 2. verdenskrigs tragedier ja. til altså, Norge. Ja, der er døde 3.500. Det er sket flere dage øh, på andre frontafsnit. Det, det er jo en tredjedel af de engelske tab øh, i, i, øh, i 1940 øh, i Frankrig. Øh, de, det er dem, der går ned med Lancaster. Ja. 25. juni 1940 er det slut. Den franske general Waggon, han kapitulerer på Frankrigs vegne nu er... Britterne er alene. Franskmændene er jo bedre. De føler, at de er ladt i stikken. Man finder jo sammen senere hen. Gud lov. En konklusion her til sidst, Olsten Hansen, Dunkirk, sejr eller nederlag, det bliver vel fejret som en sejr? Den bliver, den bliver næsten fejret som en sejr. Øh, af britterne. Af britterne, ja. Dunkirk er et element i Englands helt store bidrag til sejren i 2. verdenskrig. Det er det på den måde, at de holdt ud. Hvis evakueringen ikke havde fundet sted, så er der stort set ingen engelsk her været tilbage, og det kunne have fået England til at give op. Det næste element i det her, det er at om England, som jo også, det var ikke en sejr i den forstand, det var, at de undgik at tabe krigen, for tyskerne vandt den ikke. Så i 1940, takket være Dunkirk, takket være slaget om England, takket være tale, der får England muligheden for at holde ud og har viljen til at kæmpe videre, selvom der ikke er udsigt til, at de kan vinde den krig. Så får de lidt hjælp af ruse og amerikanere senere. Men, men selv Churchill havde så meget selvindsigt, at han sagde, at krige vindes ikke ved evakueringer. Tak til dig, Ole Sten Hansen. Du forfatter og oversætter, og du kom her og talte med mig om den britiske forfatter Hugh Sebach Montefiores bog, Kirk, Kamp til sidste mand, som du har oversat, og den er udkommet på Borgens Forlag. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Korto, og jeg er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien på podcast via radio247.dk. Vi slutter med en sang for de glade dage fra før, at det hele gik skidt. Det var på det tidspunkt, hvor de britiske soldater styrker regnede med, at de skulle hænge vasketøj ud på tyskernes Siegfried-linje, hvis den altså eksisterede. Og det fik de til sidst mulighed for, men der skulle først gå godt fire år. Og her er det så comedy-paret Flanagan Allen med We're going to hang out the washing on the Siegfried-line. Tak for i dag. The washing on the sea-free Have you any dirty washing, mother dear? We're going to hang out The washing on the sea-free Cause the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just ride below without a care We're gonna hang out the washing on the sea-free line, if that sea-free line's still there.